Рисовий салат по-італійськи. Інгредієнти. Рис круглозернистий. Два пакетика. Болгарський солодкий перець. Червоний зелений жовтий по одній штуці. Зубчики часнику 4 штуки. Лимон одна штука. Оливкова олія 60 мл. Консервовані оливки без кісточок – 30 грам. Помідори черрі 5 штук. Базилік. Спосіб приготування. Перше. Відварити рис круглозернистий до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Болгарський перець кожного виду розрізати навпіл, видалити плодоніжки з насінням, та нарізати неширокими смужками. Третє. Помідори вимити, обсушити, нарізати дольками. Четверте. Часник подрібнити або пропустити через прес. Зелень вимити, подрібнити. П'яте. Підготовлені овочі змішати з охолодженим, відвареним рисом, подрібненою зеленню. Посолити, поперчити за смаком. Заправити соусом. Шосте. Прикрасити салат оливками, базиліком та подавати до столу. Для соусу вимити лимон, обдати окропом та віджати сік. Змішати з оливковою олією та часником. Примітка: Найпопулярнішим сортом в Україні вважається круглозернистий рис. У процесі приготування зернятка рису. Вбирають велику кількість води, за рахунок чого круглозернистий рис виходить особливо ніжним та бархатистим. Круглозернистий рис використовують для приготування солодких пудінгів, десертів, запіканок, каш, пирогів, салатів, а також для фарширування овочів.